بسم الله الرحمن الرحیم بابن فی البیاد بس پن رنگ استعمال اول په لباس کې دغه بیان کای نبی رسول الله ترعو او کړه دس کړه تاسو اوندې دي جامو پرو نسپن دا کرا به ترين جامې تاسو کفن کوي او به ترين په رنجوس تاسو کې اسمود يا اسمت ګانه صحیحره نظر تیزي او باندې را تو کوي نستر سترګې پازر کې باندې چې کړه ورټي او زیات دي نستر کې محفوظي باندې چې کړه واړي او داخې جن مسترګو ته هم نقصان رسی رنجوس ردا سیاقي سپين نه بعد ذکر وکيو شو وش... ما دغه سنتانې دغه د یوې خلکو دغه خلکو دغه خلکو دغه خلکو دغه خلکو دغه خلکو دغه خلکو خط تفرق شارو ترشایسا تفسیر دے چو اختیخ واروارشوان نلیوان و پشان فقال نبی علیہ السلام و فرام اما کانا آزائیجیدو مایو سکینو بین شارو ایرهنم ی میا اگج بارام کی پاریس اخبل و اختیخ اختیخ کلی دیگر وڈوی نو کلیو ترفتا و دیگر بزدرفتا اجتے ایک منس کینو پارام شی برد سلیو اللون جفاغبان جامی و وی اینه دې راځي بيان امه هغه چې دي پاري سره خپلې جامي نو ترغيب یې غره او کچھ جامي صفاکول فقار دي کار دي یو چې ګمبېنو صفايي دا غزان نسيته تکبوري ځان نسيته واځي غلط صفاي او تکبر بمې کی فرق نشته نه خو یې ارغانه چې انسان پاک دې زار او پاتې باسو پاک استعمال د تکهور دی دا ت کور نه دا خو په شرید کې مطوب خبري جا پاک پاک استعمال دا بییر خبرې چېهپک کې غو نه کوې چې بس سارم نه خ جاې بند دی او ماین کې نور بند دی او مازی کې نورې بند دی په مخه چې کو ټکټوکري شروعکیو ټولو پهې ک چې دم د خوځان بهګندنده ک نه چې خیر چې او سره د خواته ن شوور دی او دغه چې کمتهګور ن سر وټي ورزییسې به هم دهې هرسیک ال اودن مییر اسلام خوا راغلی هم داس حبي ووي د له ح پلارار دی په کم زورو جامو کې نوما ته عمال شته ما اوته او دی زمانی خلقنی چی خمالداری انزی تپوستو کنید و ناو بطا تیز پریاد شروعی چیو چند پکاری انسان حیران شي کنید و نمید رسول چندی او کجمعتنید که ادلو او خیار صلوی نام، اللہ شکر ادا باید نبیر اسلام تپوستو کنید ایل محال، سقی زمالی قلق راتانی منی بیل والغنام والخیل والرقیم تحقیق اللہ ماتر کردی او خان گردی السنا، نبی علیہ السلام <سؤال> و توفرن فیضا اتاک الله مالن <سؤال> چې الله <سؤال> در کل امان فلیورا اصر و نعمت اللہ علیک نخکار دیش اصر و نعمت دا اللہ فتابانی و دیزد دا انسان چی لاندې دی لیباس اون دی دا اعتبار سوٹی و دیر خلق تی کمازداری او غدا کمزوری لیباس دی دا پار اون دی چرد زمان سوک سو نخواد دا وزلادتنې مو ستاسو نه شکرینه باد او کی په دې ترې کومه نه خیبات او ست چې د لاجن جل د نعمت شکر ادا کی او بیا چې د راجزان او مسکینانو سره خیر خې ګډو نه په دې سره په مال کی زیادت رہی دا شکر د نعمت شکر شکر دې نعمتو بس نه الله پاک سوا مشایخ حضرات دې نووې خبرې په اہتمام امام مالک رحمه الله علیه والیہ رضی الله چه روزانا باغیوه جوړ بدلوله یو وزیر هغه د فزان لازم کړو چې ار ورځ لپاره دفار د لپاره جامي 360 جامي جوړوي په کال هغه جوړوب چې امام مالک رحمه الله په بدن یو زرولګی د نور یا بنره تفصیل مسکینان ته ورکوله دا اللہ دنیمت پتر اقوانی کسر خلیباس و او امدی چپاکی غرور تکبر نئی نو دا مطلوب پی شریعت فلیورا اصر نیمت اللہ یا لیک بیا و لبیابیل زمانه کې دری خبر دیر احتمام دی پکار دیو او طولب آولارا چی بیکارا لیباس ناوانی دا ملحیدین دی دی دی دی دی دی کی دیگن نا بیکارا وانت خلا دو بیاسی تردی تروتی کئی او دا خلق دا دا او ته کمزوري ښکارا کیږي متکبر دی انسان نه کی او نورخه نه خلیه باسي چرته دین یی قدرې و نشي د پني پیر شیخ القرآن رحمه الله اته ډیر تګيبونو اوخه کله چې انګريزان حکومتام دا سوزره کورچ کوم نه انده اعلان شو او تکلیب او دا غدا معمول و چې کله وا کورګی سمنو بارته بچروته کامل به وته لاله خاص شامل دار خو خیر زمين و اوستې او کېږي وړقلا او برې پې تاوګو مې دا بي دي تيان بیا خوشالي وای او سنيم د دین او خلور ابواب وزکړي اول باب دې شغاده سفرت سره تعلق ساتي دیمه خوترت دیمه د امرت سره رم د ثواب نبیلی سلام عام لباس اګسبینو حکلک کلاذین له نور الوان هم نبیلی سلام استعمال کړی چنانچہ دا ورنه ربا باب په مصبوغ به سفرت استاثر په مصبوغ دي زمونږ به نسخه کې په سفرت شکل او سوم شته إلا وضافران ذو ابن اسلم وتي بن عمر رضي الله عنهما اغا وقلل جړوله په جړنګ تر تد پوری جامع به اومده کې شوې جړوالي ده ورته ویل شو دشت ولیک هغه يخير رتي مال د رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم مسبيغ بها په دې سره به رنگ لګول ولم يكن شيئا اهم اليه اوني یو شریر پسند نی بیرالسلام تامین حال دینه وقد کان یسبغ بیا سیابه كلها اوونه بیرالسلام چرنگ کوله پریسرخ پری جامیو ټول حتای امام ته وتر دی پریس پټکی اوهما دی بارکی بذل المجهود کی دا تفسیلات اور کڑی دی یو خالی زړنه مدد نه ساو رنگ دی ره جالو د پارا د دین له لږ استینام پکا کوي دیم اغره چی زړواله سروواله تمایل وي زړواله سروواله تمایل وي چا لري ته ګیروی رنگ وي باقي داسی سروواله او روزتبره شي مغرا مغرا لپاره د پارا ربي کی استعمالي مغرا لپاره الله الله دیمارہ دا تفسیلنے کا چرته دا دا غیری مسلم و شعار نہیں لاغی استعمال هم جا از دے دلتی جدا کم سفرتون دام اغگ گیروی گوندی سفرتون خالی زیڑوال نو دا نیسائی رنگی او زنانو دا پارا پا الوانو کې بیر وسعت او دازې چرته زموږ په ځینتو حدیث نه غره یې اس سپین رنگ نه زرانو د فارم مناکړې په تور د مشابهت د جنانه سره باس کې غلطه تعبیر خبره غونو کې دو د فارم مناات نشته غالباً دا پتوه د عوامو پتوه دا لوک کوي چې جایز نه دی داوامی پتوه ماتحکار کوي ها نو دغه روي رنگ چې کم دی نو کدا دې قوم شهار نه نږي اندوان چي دي نه غته غلي 발 دي نیو یوه تر خو پر استعمالي مداري استعمال هم جايو حکومت دای چې او شهار جوړ شوی دا په اړه بیا د دې چې د نا کول په کار دي دغه ګورې د مست برابر شي صحیح روايت نو تور راغلي کی پایت محبت کی محبت کی پایت اللہ <سؤال> نے کلی کلی زمانے کی دا درواک دیو شعار کر دی نو په دیو جوان دی کړه دین سو په دیو ځیناف کوي دا داو شعار دی دا او سره انسان مشابه کیږي نو یې دا به تر مندیش نه پی ان اف سی جواز پکې درته یو چا شعار وګړي علم دانساتل په پایا خدرت شندرنگ طوئی دیکی دارال ابو ریبسہ صحابی دیننم کی اختلاف تے سو کوئی چرے پائی بنی اسر بینم دے سو کوئی حبیب بنی واہب نمے دے مالی دلو پدبان دی دوا سادری شنی سادری خدوانی کوئی اولنگیو بل نپاس شین اندر استعمال غمون جایز دے ناروان علیؑ زکر جی کی شرین رازی بلدہ رازی جنتی لی باستی باستی پڑکیشن ای بارکی روست خبر رازی تو بامن فی الحمرت <سؤال> حمرت سر رنگ تا ویو سر رنگ بارکی روایات مختلف دی بازی او بازی دی جواز دی مسلس دا ایم سلسو پنیز بانی سر رنگ استعمال اول مغیر در کراحات نجایز دی ایم سلسو احمد د امام ابو حنیفہ پرwayat دی کی مختری پی رہنما یو قول د کراہت التحریمی نه دریم د کراہت التنی دی دریم د استحباب پر تفصیل علامہ شامی صاحب دی کول لیتے کو کبی در کی کموهره محلا ویا والمذهب في لبس الحمرتي والسفرتي ان المضافر والمعصفر ممنوعان عن الرجال فسرن كي مذهب سره نوعان شيء زعفراني او معصفر خاص بنانو جي كمرندي ممنوع دي الرجال اطلاقا او حمرت او سفرت حرام ممنوع النبي للجواز في توبي شتا المت تقوا دلی نه الوه بادمی استعمال کړه برای ری جال چې سر رنگ استعمال نه خوب سي جواز ته تقوا پدې کیدا چې انسان تزان او سات ساتنګ باندې راته نو کې منره غلا نو کوم غهیرې ماحول لا تفصيل پدې بنیاد باندې وکړه لو اگر چې دمانې کوم روایت دي محدثینو فغبان السندن یا متلم کلام کړل امر ابن شیب انا بی انجلی روایت کوي چې څنګه به اسلام سره کوشو یو وندای نه فل تطت ایلیه ما ته وکټواله یریت تن مدرج اما باندې یو چادر مدرج سورنګ والا ملا اصفر چې دا سورنګ دا اصفر پیل کیدلو فقال ما هذه ریت تليك دا سرنګ د س صدر ده پټو ده پتا پا رب تو ما مالو مقلمان کری حسنی بیلی اسلام بدگرنل نرآلن خل آن تاو دیو بل اولو تا نرددوی فقضب تو حافی نور و مشتو پائی کی بیار آلمان بیلی اسلام تا سبا وی عبداللہ ما فعلت ریتا فاغ چاہ دردی سکرلی نما خبر کلو نو فرمایلن بیلی اسلام و لی ناغوست و لبازی آن قلت فا انو لا آباس بیه لنی زنانه او ده پارا پاریس پروانیشتیغی استیمال اولیش زنانه او ده پارا پاریباس کافی وسط تیخ و بلیش شرط تا کې کی دن ندن نی پردو خلق تزان نخکارک زنانه استیمال اولیش دیکم دا عصفر گول لی ام دغم لگیدلی و او سور و آلیم پکن داد دین منہ معلوم شکل پروت طبیان نور روائتون را گلی جو لا يوجد حديث مختلف و الفاظ ما نذكر نغينا لدي خبر نشان لكي إذا حديث فرا ثابيت نالي وايا نمدرج معنى وقل التي دعوه لحظة بمشبعه هذا فرا مولني ولا بمورده او نه پورا ګلابي چې درمیان درمیان نه پورا مور چې دې دې خال او درو دا موږ سنې پال پال دي کرنه دینه خود غره محدثين وه ودله میامری میات تر نو محمد رويت تي ترب شب مبا نبی عليه السلام <سؤال> چې تیر شب نبی سره مي وسله دغه دوی جامي وي ستري عليه السلام یې واچو نبی عليه السلام جواب فرمي احاديث نو یو نار د خبر دا عالم شه کله وسله پمن کر کر کی مفتلای ن توبی خان زجرن غد السلام نکول یا جواب السلام نور کول چي دویو خبر ادا معلوم شوه چې سرن استعمال اول لری جاي او حديث زویب او رويده د سلامتي سفر ته پرهنه راځي الله تعالی دې مبارک نه دراوته نه نه راپېم نه خديجه او سفر کې ن ولید رسول الله صلی الله وسلم پس ور لوماننی ابو خانوبان دی ولا رواحلنا رواحل جکم کجاویوی یبلو خان اکسیا صدر پیو خیوط فیا خیوط عین حمر چپاکی تارونا نوڑو سرو نو ولید رسول الله صلی الله وسلم الا ارهاذل هی الحمره قدالتکم ایا زنین مدحرمت اي زهيرم د حضرت بتا سو غالب شوې دي د موږ په جلتې پاسې د قول رسول الله صلو الله علیه و سره دي چې وطرې د بازو خاندان نو واخذنا الاكسره صدره روايتي په نزا نه نه مونږ غوې چې دو خاندان دي شاګانو راځو که جاوه اثر گیری کی غلبو نبی اسلام په دیو زبان دی معنی تمال نم زیاد کی سے نقصان نہ جو بھی یہی غلابت اور کہ مداخلہ نہ ہاں یہ کہا حدن ابن اباجی سريحي و ايتوزنانہ بن اسد قبیلے او ای زوړه زینب رجل الحسن روم کوم چې د نبی اسلام په بیاونه کې را مونږ کولی داږي جامي به مغرب پر سری خاو په بينا نه نو کذالیک دی مې څومګي سو استعانه فکر اشاره نه پر مون رسول الله سلام نو کلیتي دا سره خاور و دن واپس شو نو کلیتي دا خبره زینب وله ده نو کوشت نبی رسول الله بدوگانا لیجیس کرلی فاخذت بغسرت سیاه وحال شوروشو ویوی نرخ پری جامی اوپرت ایکو حر سر روادی بینی بیرین سلات و سلام وحفظ شو فتح اللہ عنوار کارشک فلما لم یرشه چسی ونلن دخل داخل شر ندینا معلوم شو کہ سر رن استمال اول ناروادی حال انکی زنانو ده پار بل اد که باق سر استمال اول سری ګنګوهره محللا نديب مبارک دا ویلي چې مونګیندنه به رسالت والسلام د دې وځینه نه واپس شوهه چې دا سورنګ دیو داسې پام کړو د استعمالو مگر د دې پروازې هم مستلاب موجود و چې د پردې زنانه وي دا چې تاسو تم خو ایبو کم او ارګر بنور دي کور ته چور دین وکړي اجازه ورکه چاته سو پردي دې نه انرغلي کنه د دې سموي دما کور د پردي دې په کولاونا چې په کولاو لا مور زبیر نبی رسول الله عليه وسلم دغه په پسې ديوتي دا په هم کړی دا دې سری خاور دې وځي دا چره روایت غرید غنيش او دا سې کیدا تلکل مساحاب کرامو دسیو خبر په حال کولا اگر چې نبی السلام الله مغ مقصد نو دغه څنګه نبی السلام الله موقه کې یو صحابي وې زمو واختګړو زراب زباب مسجد مسجد خبره او په ماوي چې زمامه ری لاړم چې تکړه چې جواب سره له وړاندې کنابل نبی السلام الله لهونه ماته نه قص نه غره والسلام خاله تا خري کړل یی خري برابر کړل دي. نو دین د مال چې د یو م انسان مقصد یی مخاطبه بل پهل د سې دیوم دا غ بل پهل او معبود کی پسند خبره کړی وای ديباب کي مستني په اس اغرو ايتنه ذکر کويو په هغه کې د حمرت جواز بره ابن عازب رنه و چې مان وو رسول الله صلي الله عليه وسلم دا پاره ويختهو رصیدل نرمي د غونتا او ماني درونه بهېره سره په لهتنه حمره پيو جوړت رکی مانولنه له يو چې قد چرت احسن خرج منه د دین د معلومه چې ستر جو استعمال کړی اگر چې محدثین حضرت چې دا خالص سرواله نه و بلکې پدې کې ستري کرخه واره شوې تاسو مشکات کې د شیخ عبدالحق دهلوی رحمه الله قوله رضاله چې نبی عليه السلام په دې باره کې امرته سرواله راشي دا یې موږ درې ج پریبان دي سري کرشواليشواليش دانا چې د ترخو پور ټول سورو دا د تحقیق د مهندسين او دا حدیث صحیح ده بخاری مسلم ترمذی نسائی ټول راځي س کلام فینش وای والي نبی بيير السلام پوينا کي تقريره کوله په قچرا او په نبي بيير السلام سره صادرو علي رضا هو د نبي سره مخيتو او ترجماني د نبي بيير السلامي کوله دلته کم سور صادره درغراو دیونه ویلې کی ییچ کمره وایو ته کی د سور رنگ جوازن او قویي په نسبت راغې د کوم کې منعات تور رنگ مبارک کی بیان کئ عائشہ رزه فرمای بار انکلو د نیمه لند پر او چادر تور نوایو غس نو کله چ فالشو پد کی نبهی موندا بوئی دواړی نو اے غرزاو دوی دماغومان دي چونبه نے سلام چ پسند نو غت خیس تاونتی بو یو خوشبوئی خوخال بارہ دې تور صادر نبی علیہ استعمال کرو, تور استعمال نه نتور استعمال ہم جائیز جائیز اور اس <ın> آمائموں کے مرحبت کی نبی علیہ السلام تور پڑکے و احلیو نتور استعمال جائیز بابن سلہ حضب حضب او حضب ده خود بتل جمل زوندو توي دې صادرو کې خلک سې کته سن دې پری دي کنه هغه دې ته زوندلی وای دا صادر ک دا زوندې حديث ته مال سن دا ذکر کوي يا بير ځا هویت نه بي له تر عالم انبيي السلام احتبار کړی وې هي شملت پيو شمله صادرو وقد وقاه ودبها خدب و هاچواقشو داگی د علا قدمانی هایی که قدمونه دنیمی علیہ السلام <سؤال> جایز شروعی دیکھم کتتا غدتلی اگا تنستغنتی کیی بودو سرانئی کلی اخری سے غوطا مکی لکنی سرطا سے غرفت اما ایم جمع د امام تند پتکی تاویی نو دی حدیث کی رالا چنبیع اسلام دا غل شیو پا کال لپتی مکیو په نبی اسلام پتکی تو دی حدیث کی تور راگ لو او باز روایاتو کی رجی جنبیع اسلام فسر بانی میغپر اشکال خو جواب کی دیشی جنبیع اسلام د غا میغپرم پسر کرو پا گی پاس پتکیو موالی خواہ نبیلی اسلام په برګي دلیو پټکي په تور او داغي طرفين چې نړیځون کړیو په درمیان د وګو کې پټکي چې خلق وایي کنه اندایي غشملون یي وګدې يولنه دوه نه به اسلام شاته طرف ته ځلو جائزم مږي تم دې خو زیات دی نه به سم معمول کمره غلې شاته پټکیواله <سؤال> شمندار پټکنیار دغه وخت سالشتو شاعتوب کې دي ځاتا ها یو څه خبره کوم چې دغه په څه نه ولاړ په دارو کان نه شلا کتابو طلاق په موضوع ده یو مسل راځي القاتی ثلاثه دا غدوانه یوشه اپ دې ابن هاجر ذکر کړی ده سلسله سلسله نه سبدا رکان تبنو عبد یزید ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف نامشور په لوانو ځاییت په زمانہ کې نبی علی صلوات و سلام د رسر کشتی کړه نو په کشتی گیدارا پر ځوله وي چې د ودوونو دغه سي خبره تر وکړه د بي صد تنوير السلام نفس نوروكانه چې نوير السلام په زور اورغي او هر ځل کې دی چې سو کوم رواجو بي زب ور کوي نورب شو روايت نه وي دویم د شرط ته بي زب ور کوي بي رواجو می دريم د شرط ته بي زب ور کوي بي رواجو نو دوي له زماري بالله قسمي تر دې وخت ته پوری زماملا چا د خاورې څخه زم ما پړخ را. نه دی لګول او تام نشو استاد رغبول قوت دی دوی مقابله کیدار او باز روایت کیږي چې وی ویل چې ستار ربطا لري زقدر کو حذر چې ستار ربطا لري زقدر کو او لات او منات دي د ما کوم خدای او زلیل خدای نه مسلمان ما د روایت کی راځي چاږي بيزي لدنه لاله <سؤال> نو ده خپاو او دې يره ذکر تلار جماعت نو بيزي مبارک هو مې دراشرمه وړانده بلغه دې مبارکي وسوې ما نوبي رسول الله و سلام او تري نه را جماعت شمې کوشتيو بي له بيزي او بيزي ولا نو دوای چې ما دې اسلام نه اویدلو پر میې پر په معبی نه او بین مشتین ال اما خل پرکغ چې زمونګ د مشکقی نو په منځ کې دی د پټکې حللي په ټوپو باند د بارارتته بعضې مقصد دا به کړی دی چې پټې مشرقی نه او پټ کې جوړي نفعسي سره وي او موږ پټو پيوه وي چي دا مقصد بين کړې چې مشرکین پټ کې نه وي موږ پټ کې او ټو پي په سره دې نه خدا دوانه مقصدونه صحیح دي یو خدا حدیث سره دن رې پم دې بيو جنا کمروي بنوچ نور راغلي اونس محبوب دي دي قيم قیم حواله نقل شوري رحمه الله چې د نبی عليه الصلاة والسلام خالص توقې هم ثابت ان عباس روایت دې توقې دې عليه السلام سره کړو او خالص سر باندې پټکې هم ثابت ته په توقې ده پاسه پټکې هم د نبي عليه السلام احمد جي تي او د د نبي عليه السلام نو دعون معبودي تر ڪري ا خلق جي طرف توس ترغيب پرمانزه کي هم تر ا خلق کي سري ڪري زندگي و ډير جو اون معبود دا ور گالمه کچھ کالا کالا ہے امريكا دے خوش خوش کرنا کرنا کرنا ہے ہونڈ لوگ लो ایسے چلتے پرتے ہیں ان کی خوشی کی رہی کرتے ہیں بھائی صاحب بوش خوش آلائی بوش سر توڑ کرزی اوبامہ سر توڑو ٹمپا موسر توڑ آغش نور پہ گزا خبری نہیں کھی میرے صراط و سلام اغکل اکل عمل غیرہ حصے گا خبری بلی دا د پټکی خبره شو پټکی بارے کی کتابو نشته ادعام عل مارفتی احکام سنۃ الایما امام محمد بن جعفر قطانی یو کتاب لیکلره دی هیجری کو پاسورې سواله سمې درې عالم دی اوسنه د پټکیو بارے کی مختلف حدیث جمع کړل غیس الغماما داد شیخ وریو اللہ رحمه اللہ کتاب دیغام دیر کولی روایتو نا دیگی جمع کردی چنانچہ در کتابون کی یو د الدعام کتاب والا رسپین پت کی ببارکی خبره کردی چه ماسو منت تبو دا حدیث کڑی دا نما تبا کې صحیح حدیث دا نای محلوشن علوہ تیوہ خبردادا چه دنبی علی سرات سلام لباس پینو پټکې مړه لباس وې صدا نو ممکن ندی دیر وایته نه ځکنی راغلی چې نبی رسول عام لباس پینو پټکې پټین چلې هر چې طور پټکې زمېږ وایته صحیح صحیح دي راغلی بیان دیو جنو چې نبی رسول باندې عادي والدیک سرکټه کده ما کې پورت مکه کې وکي دا, دا, دا, دا, دا خبر دا او چې دغه اشاره والسیادت پیغمبر اسلام او د مسلمانان او دغه دی خبرې ته هم اشاره وکړه چې د اسلام چېنده د تغیر تبدیل نه قبلی ای دغه ټوله رنګ تبدیل تبديل کم کوسب د دین له وانه پیغمبر اسلام ځل پټ کې هم سابې ته وخت تنظیم عمر روایت او یو پک یا غداو زکر له دی چی شین پټکې نه سلام په سر کړه او کنه دی په تور ده سوانو یلا دا یی پاتم صدې کی بازی موبذرین بادشاہانو چپری راته لا اکو سیدل او ډیرین اکار خبري ځات کړي وی نیوب کېری خبري ایجادوم کړه او چې شین پرګه دای د سعدات او علامه درو سعادت قومنه ده چې علي رسول <سؤال> ده دای دا هو د نشان په تور باندې یاد کړو په هغه نور سبیا تو بیا نو چې کوم خپل شعار نور ثبوت لري وې رشت د نبی عليه الصلاة والسلام پرګه تیرې نو دا د نبی عليه الصلاة والسلام سنتو کې پڑی نیتی چی سوک ہوئی چی دن بیر سامزان مشابی کی سوابی او بیہتر خبرت بیردی می اقدار بس مرئی دی بارکی حمدر کتابو علاوی چی صحیح روایتو نیشن علمتہ علامہ جزری سے دن بیر سلام دو کیس مری کلی چې ورکه بلغت ورکه چوو مناوي سي وي چې سپګزا علي قاري سي وګزا نو وي سي کلام او وګتونه دولت خود صاحب ندې عامي وي چې دولت غوزنه وې سابيل سابيل عام د شپګيو وګل پټکې د نمدغه هغه په ټکو غزنه دي شرعي الگوالي دا دغه په ټکو غزنه غټ انګریزی ادینه له نور اغره وې ټوله دې څوک په ټکی کې منځو او یو بوزن به تر دې پتول مغیسی غلا مناوي سي دكتر کړل پټول زېبر کې موضوعي ترې ثبت نشته ځکه دې دې ته نور ځان د پارا سابې تول پټکي د خپل مقام کې د دې او شان د له هر پرکار دي او ضروري په ده غنيت اما دا خبر دې دې چې تاسو کو کېو کړو نه کېو سپ په هراپی وډاو بارو په سره دانش دې دا کې څه څه او ځان نه کړ شيخ قران رحم الله وې او ځن درې ما خلال ما ته زمخې نما ته وی چې موږ وکړې تا نه و دې زمو کیشن د مها په د او پټ کې نو نو مها په سر پټ کې کومې ولې او جرب پیغمبر اسلام پټ په سر کله مغیر مکه واه خبره مکه واه شینه مغیر موږ د نوسته څنګه موږ چې نیمه سره پرتګیا موږ نه ګر فالنګي کرته پرتګولیا اوسه وایي او مکتب لري اجیس دیره په غووس ته نو په ثانوي غوښته کې نه و کوم دی مایتو په پرتګو بازي او دومره जाहीर ویلاوري و دي پرتګو وستو لنګي و هو دی ما پټکی وسر اپا لنګي موږ کومه پټکی کی موږ موږ نو کوي چې دره ولسو دیره راته کاته پوې ما ورنه کړو پټګې ما د پټه یبه بریښو چل بیدتیان مهندسي هغه دي چې راکړ کې ورکړ کې نه دي نو مزررات یې مو چې پټګې مې سوچال شي او دې خوبی نه دي وې ځان یې غلې کوو زمين او نور پټګې او حل دا نبی رسول الله صلي الله او دې شعارون و خلق اس کوشش کے جیرا ختم کی نپری مناسبت سره دا حل پکار دی افسوس دارے چممگولیننے والے نه افسوس دارے افسوس دی کار والے تھے پکار رے چممتہ سطول و پٹکے والے تھے نمز دیاں میرے تے زمین طرف نو ٹول والے تھے وایا <تصرف> او <أوزه تصرف> <خلاص تصرف> دا اگر چې زیات د نبی رسول الله مامور شاته نبهینه سلامونه کړل دو قسم او سٹونه یو چې احتیاط کوي وسړی ځکینی نه خېست متکړی افکار کړونکي شرمګار اسمان نندینه منه کړل چې صدر کې واښې پرکاریک کړی نو تاسو سوچو کې دا صحیح صورت ته چې دا شرمګار ستاره کړل نن له وری سترګ ته ښکار کړی راځي اکثر غوړي سوچو کې یاد ولر مالا کوم سوره ته ښکار کړی د اجتمال سمای او بل نغام تاسومتی تفسیر او ریدلو بسرازی صادر واقعا نخبون تر سر پوری بل بل عصه ای پت کردن دیکم خاطرات ایت اجتمال الیهود آمونی و یعنی میسی صوبه او اقوام دیو سر جامعا یو جانبی نارین بحری واچی جامعا پخفل او گبانی مقصد دانی چا یو تر او بل تر پیو گواشن پدیکم خاطرات د اغیش رمگود او رد تخکار کیدو دین امن بیر اسلام من اکرمانه. بابن په حلل اضرار باب بیان د کولا وهلو د ټنو او بټنو اضرار جمع د جریده بټنو توي ټنو توي سره خپل غريواني کولا کړي سوکب نموایت ابن خوریی جماع پلارماتا د پلار بیان خوژ د نبی اسلام خاطر عالم او ډول د موزینا کبیره کې موصبیاتو او د نبی اسلام قمیص او لمتقل ازرار غیب غیب تڼی کول او بشوي ماوسبیاتو کو د میلا تحصیل کو پګریوان د قمیص کې ما خاتم مسک روا کدا شاګرد او استاد مبارک وی اماره ایت موایه ول ابناهما نه دغره موایه ون نه غزه چرتا الا متلقه اذراریهما مگر کولاون کی خلو تڼون را پی شيتا این زمي کی ولا هرنګر مې کی ار دې کولاو اتباع دې وير اسلام ته او ما بدن او نه تڼه کولې خپل بٹنیه هميشه نه تړلې خپل تڼه هميشه دیو چداکار کولو غويره مه په د واجب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې واجب اجر میږي اگر چې طریقا کول په مازه کې لري سره کراهت پیدا کیږي ځان خرګریوان خلاو کړی حدود د عبادت او کولو نو ماجور مازور نه وي بامن پی تقنع بانے پا بیان نصر پتاولو کے تقنع پا بارکی دا حدیث نکر کی اور روائی جشیر رضی اللہ تعالیٰ ویلہ زو ظلمنگ ناسو پا خفل کور کی اٹکان دا غرمہ کی یو ایون کیوی ابو بکر جدا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبل مخام اخراروان نے او متقن سر پټول کې لري په ساعت کې چې دنا د متفاهي کې نوراغ نبی نه بي لري تر اوسه تر ځان یې یاتل په ځینو او بکر او تیجا تو ګنو د اخريشن یې رسول الله دې کې حديث ته هجرت ته اشاره ده کله بخاری کې وې لري چې نبی بي نه صلوات وسلام د ځدان پټکړ او راغله او بکر صدیق وی چې را هغه خبري راوستي ده دا چې ټیم کې نبی رسول الله چ کی نه نو ابوبکر صدیق رضی الله وتی تبو سوکړلو ابوبکر صدیق رضی الله وتی تبو نو ته وی چې بس طرف نشي د نشوي هجرت ابوبکر صدیق زاته هو یی چې د ماری مور قبرستانه قربان شي زمادي مور پلار ستانه قربان شي ماوب निजामت ملګری کوي وستي ته زمایي دو سرلوي ويوبستا د پازیمزنم په پېسو اونه وته چې خلکو باز یوته سره حل پرې شو فینش اگې طرف ته اشاره به دې کې تقانون چکړوه نبي رسول سلام نو یاهره دی ونه د دشمنانو نه يره ونه پره پاز دې کې هرې گرمای تقنو که امام بخاری هم بابو زکرده بابو تقنو حفیظ ابن حجر در راست دا بازی مخت او ترمیزی که ام باب در تقنو او حدیث شمایل ترمیزی که بتا سوئی رئی چنبیزم یکسی رو القانه که ان سوب و سوب و زیاتین تیری شان سره و اختیو بود داوی خود ایدوانو کی پرخت که تقنو چی دلتی دا اغه د کې پر اړ دیونه مستنيم حدیث ته هجرت راو اغه انا نو اغه تقنو چونه اغاده پټکی ټو په اعلان ندير څه هودل سر بنويتم غړولو چې پر پټکی په غی کوم دی ورډ می اذن او دا چونه د هداره حفاظت د فقره د سر دی د ګرمه یو د غسی دښمنانو نه پرې کې یو له پیدادامي خلک زویداست نو ک نمو ګرمه حفاظت البته دې زمانه کې اداره بیان پرې سربده حکم روميال راځي درته قانون څه صورت ته وکنه وایي کېده د سدل څه لا ته قانون څنګه باقي اقدامات خو درم دې پټي دا هدي شنو دا سدل بیا جایز کنه جایزه ځانې خبره دا د سدل پدې شو دا خبر رسنګ دې سکرین پټکه نزان ساتل پکار دي زکه دا د دې تیارو شي نو ځل ساتل خبر او په کینې دیول په خواځي د رشینو خپل شی جوړ کړي دي دوه قسم به دې تېاندی پنجاب کی توتیان تېاندی او د شین پټکی په ما ته ته کی ترویج د پیدات ازم قوم خبر پښتونخوا کې په پښتونستان علاقې کې دا پټکی په یادای کیږي مدره پټکی غوناله او دا د شوینه غوناله چې دا پټکی دې نور چې دا غوښه ارمه لا او خو بس ته شیار کړی دی نو کړ